Prosím, otázky. No, Je, od konce. je jako efektivní ta argumentace toho jako biologa-ochranáře, jestli, že teda tady mám to jako koncový predátora a ten nám bude prostě nějak jako regulovat ty jako střední vrsty. že Vzhledem k tomu, že prostě tyhle jako šelmy jsou jasně omezený jenom na určitý lokality, horský a tak dále, tak v tom jako celkovém počtu prostě nemají šanci, že V, to, v tom jsou prostě v terénu. Je to, je to samozřejmě komplikované, jo? Tady asi nejde jenom prostě o tu konzumaci. Jedna věc je ta krajina strachu, že jo? Protože přece jenom ty my mají jako veliké ty range, kde se prostě vlastně, nebo ta potenciální výsky tam je. Takže vlastně už jenom ta modelace, můžeme předpokládat, že ta, ten výskyt třeba těch herbivorů bude vracet do nějakých jako přirozených vzorců, žeho chování, jak, jak to teda vlastně by správně mělo fungovat, a bude to usnadňovat, usnadňovat třeba nějakou tu restauraci. Další věc je samozřejmě, že musíme rozlišit třeba ten medvěd, on to zase, jak jsem říkal, on to zase takový vrcholový predátor není. No, ten vlastně, Jo, nechci teda zase parafrázovat tady bývalého slovenského ministra, jak říkal, že to je vegetarián, a pak mu to prostě dávali sežrat oponenti, ale 90% je rostlinná strava, pak tam jsou, je to spíš ten, ten mrchožrout, spíš teda ten, nebo žere třeba ty zraněná zvířata a tak dále. Na, na druhou stranu ten medvěd, jak je prostě velký, že jo, tak. Dalo by se říct, že to je klíčový druh, a ten pojem klíčový druh nemusí být nutně jenom daný z toho top regulací samozřejmě, to jsem zjednodušení, ale je to takový hub v té ekologické síti to je třeba záležet těm různým rostlinám, k těm disturbancím, co to velké zíře jako dělá a tak dále, no, Takže, jo, obecně samozřejmě ta populační hustota těch velkých predátorů i v těch přirozených ekosystémech je malá, většinou prostě, dobře, tak že tomu, není teritoriální, ale přece jenom nějaké ty density, dependent, jevy, tam prostě jako infanticí a tak dále tam jsou. Takže ona ani v těch přirozených podmínkách, ta hustota jako není velká, ale v podstatě to, že ta megafauna jako má ty klíčové role, to může souviset prostě počtem těch ekologických interakcí, jo, třeba rozšířování různých rostlin, disturbancemi, modelací krajiny strachů, je to hodně, no. No šlo jenom to, že čiho, populační densita je jasný, že jsou nízké, ale že budeš prostě jako velký části té kulturní krajiny, kde prostě nebudou. Jo? A pokud prostě v, dobře ta jako v argumentace prostě v to, že dělá nějak, nějak, jako mění tu krajinu, rozšiřuje nějaký jiný druhy a, a tak dále, tak je přece jiná. Než když uh, budu argumentovat, že má tu jako, regulační uh, úlohu, jako, že to je ta nejdůležitější. Myslím teďka ve smyslu v, jako, v, směrem k veřejnosti. Jo, že prostě t, ano, potom ano, ta veřejnost ano. taky na to nějakým způsobem. Veřejnost není jedna, to prostě jako, v, tak ale na to bude reagovat, jo. A bude prostě v, tí, třeba v myslivci nějakým způsobem jako, argumentovat, že tohle to jako není. No, tak tam třeba jo, dalším takovým tím tou zkratkou, která se vztahuje k tomu konceptu, který by se, dejme tomu, dal nazvat jako rewilding, tak jsou ty třice, Cors, corridors, carnivores, že samozřejmě vždycky e, jakoukoliv přírodu nebudeš mít plošně, protože to je civilizace hodně, ale v nějakých jádrech. E, ovšem, kvůli pravidům genetiky tam potřebuješ aspoň nějaké teda koridory, že jo, nějaké teda propojení těch populací, aby tam nedocházelo k tomu, k těm driftům. No a potom teda ty predátoři skutečně dělají jako tu top-down regulaci, ale to samozřejmě nejsou jenom velcí predátoři, to je taková jako třešnička na dortu, ale jo, když budeme mít nějaké menší pole, takže se tam dostanou nějací, nějací dravci a budou nám regulovat hraboše, že jo, ty cykly, nebo že teda budou nějakci ptáci v lese a obecně prostě ty monokultury jsou velmi nestabilní mají tendence k těm katastrofickým nějakým vývojům a asi prostě jenom jsem chtěl argumentovat, že právě na ty predátory máme pivku, tak to je vymizení možná ještě jako disproporcionálnější než ta jiná ztráta té biodiverzity, protože prostě jsou ztraceni jako disproporcionální. Já teda nevím, jestli zrovna tímhle by se dalo argumentovat, co to teď řeknu, jako ta klíčová úloha jako medvědů... V současný přírodě je podle mě v tom, že opravdu hlídají, aby se ty lidi netoulali mezi, mimo ty cesty. Jako ty Tatry by vypadaly v létě úplně jinak, kdyby tam tahle potvora vlastně nebyla. A podle mě to je to klíčové, to, to je docela zásadní, že to takhle aspoň udrží nějaké ty zóny, kde teda sem, kam ty lidi moc nelezou. Všem okamžiků, že běhá po litovskými klášti, tak to musíme <laughs> aby lidi nelezli do regulačního, <tějí> nejbej v na náměstí, <tějí> Já jsem jenom chtěl tady podpořit trošku proti tobě, to, to Pavla, ohledně té regulační jako funkce, šelem běžně se o tom opravdu mluví v souvislosti s obnovou lesa, jo? protože jako že vždycky je ten argument, mělo by to, být, mělo by to být, být, být ta přirozená obnova, nějaký jako listnáče a tak dále, nejde to, protože je přednožená zvěř, jo, takže se musí oplocovat. A tak, kdyby byly ty velké šelmy, tak by ta zvěř, ne, on přesně jak to říkal, jako Pavel, jo, ne, že by jí sežrali, ale prostě ta ona by se bála, že jo, chovala by se jinak a ta obnova lesa by byla prostě přirozenější. To jsou úplně jako běžný argumenty, jo, to znamená jako jo... Ne, jsi... neargumentuju to proti tomu, že jsou něco běžní argumenty, A to dobře, vy řekněte, kde to takhle jako funguje v evropský kulturní krajině, kdy prostě máš ty příklady, toho, že by to takhle mohlo, takže to tak se opravdu děje? No tak vykrá se na té šumavě, že jo, například. Že prostě ty rysy hold, bránějí těm jelenům, aby lezli do toho toho sekudovcovýho lesa, že jo, protože v tomto jeleni prostě se jim blbě chodí, že jak tam leží ty stromy, ty tym rysům dobře, protože prostě jako lezou po těch vládách a tak. A to se, já nevím, jestli je to pravda, ale prostě je to příklad, kdy jako se, se říká se, že by to takhle mohlo fungovat. No a potom samozřejmě, jo, my, je to teďka takový v té přírodě takový jako pokus. Věř těch smeček přibývá samozřejmě, že v té naší republice, je to v těch pohraničních horách, ale teďka je asi nějaký potenciál prostě jo, od třeba těch vojenských USDů. že je třeba potenciál i v, v, v tom středu té republiky od prostě Oderských vrchů, Žďářské vrchy, Vysočina, Křivoklácko, takže tam budeme moct pozorovat, že, jaký ten vliv tam je. Teď ty kůrovcové se spadly, zaroste to mlázím, že, to zase přece jenom pro ta zvířata dává určitý jako kryt, že, aby, teda, aby teda mohla přežít. Takže uvidíme, no. k tomu přibývá ta takzvaná nová divočina. Třeba v tom Německu tam byly důležité ty vojenské újezdy při návratu těch vlků, ale když chodí, nevím, dneska kolem ostravy ty výsypky, tak tam máte takový, ten les už má 30, 30 let, jsou tam bobři. Takže uvidíme. No. Ty, ta zvířata si to prostě najdou, že jo. tam je klíčové v podstatě ta exkluze s tou uh, aktivitou toho člověka. Česko Hezký populace na Slovensku. A v, jak si ukázalo na tom posledním slajdu, tak mají tendenci přechází a dva máme už lecky, že do Čech. Tak jaký si myslí, že v Čechách tedy jako mají šance? Ach, v Čechách, jo, tak oni přechávají. Nebo to dobře, to je dobře. V České republice, promiň, já se omlouvám, myslím, že ze Sleska. Tak... Přicházejí do Pesky ale v podstatě ten výskyt je sporadický, v podstatě takový jako fluktující okraj areálu, že některé roky tam vlastně nějaký výskyt je, nějaký a jiné roky zase není, není tam vlastně prokázaná reprodukce. Takže skutečně spíš taky takový okraj areálu, tam zaprvé jsou různé teda bariéry typu toho pováží a skutečně už ten charakter té krajiny u nás je opravdu jiný. Když tam člověk jede, tak skutečně ty kopce tam jsou mnohem strmější a ta hora v podstatě je pustá. Když to u nás ty lidi jsou opravdu mnohem plošnější, včetně těch jako vrcholových všude, nějaká horská chata a tak dále. Takže ta hl... mnohem plošněji jsou ty lidi jako rozšíření. Takže já jsem trošku jako skeptický, že tady v podstatě ty, ty medvědi mají, mají nějaký teda rozumný prostor. No, to, co Slovensko je oproti nám opravdu teda ještě divočina, kterou bychom jim mohli závidět. No, takže můj názor je takový a skutečně třeba Jo, ten turistický ruch v těch bezkydech, jako je extrémní. No. Možná třeba ty jeseníky by na tom byly, byly líp, nebo ta šumavá, ale to je zase daleko, že aby se tam nedověd dostal. Dobrý, dobrý, Ale například v Británii je situace teda něco niečo uh, v tomto, s tými predátormi. A jsou tam různé pokusy na navrátenie, či už těch rysov, vlchů, alebo sa medlede, že vlastně jaká šánce je, už to přijde úplně nemožné při tom přesně ruchu, ale i jako vychování tých občanov, že oni prostě chodí všade v té přírode. Je vůbec možné, to potom nejak pridávratiť, ty predátory? Tak to samozřejmě závisí jako e, na těch oblastech. V podstatě Británie je vlastně dneska jediný evropský stát, kde ještě není vlok, protože se tam prostě nedostal. No a nějaké jako úvahy jsem o tom četl, v podstatě asi tak nejvíce uvažuje o tom Rysovi, protože ten přece jenom je z těch velkých šel, asi jako, je nejskrytěji jako ta velká kočka a je nejméně konfliktní. Jo? Takže třeba u toho Rysa asi se to dá představit, jinak e, ale samozřejmě teoreticky to asi nepředstavitelné není, podobně jako se velci vrátili do Belgie nebo do Holandska a v podstatě je to spíše opravdu to je jako psychologický fenomén, že jo? když je tam, tam jsou prostě dvě snečky třeba v té Belgii, takže tohle by asi bylo možné i e, v té Anglii, ale samozřejmě tam je to mnohem horší tím, že by tam musel být nějaký ten aktivní zásah, takže ta kontroverze by byla prostě mnohem větší, protože by to zvíře musel někdo vypustit, když ta zvířata tak přijdou sami, tak je to, je to trošku jako něco jiného. No takže to už ale jako čistě vlastně psychologická až e, jako politická otázka, že jo? to už asi z nemá mnoho společného. Jo, asi určitě by se našly místa někde jako ve Skotsku, kde prostě problém nebyl, že jo? ani s toho poplu, Vypadá tam jako stejně jako v mnoha místech v té západní Evropě nebo u nás. Nějaký ty by tam přežili, ale samozřejmě politicky by to bylo asi hodně obtížně průchodné. Já jsem právě chtěl říct, že Skotská vysočina... Jo, fakt si to moc představit, neumím být v nějakých národních parcích. Možná ale ta Skotská vysočina, kdy jsou ty obrovské množství jelenů a tak. Jako, jo. Proč teda ty medvědi nejsou v Africe skoro vůbec? No to já nevím, no to jsme taky... No mluví se o tom jako vlastně nějaké kom kompetici vlastně s těma... Teda velkými kočkami, jenom, že to mohlo jako sehrát roli. Já vlastně nevím, nebo to mohla být jako náhoda. Jo, možná teda i to, že ta zvířata vlastně jako potřebují ten les. Jo, ale nevím, podle mě to prostě záhada. Tak jsem to řekl na té CTSC, ale pak jsme se tam nějaké nezhodli, jestli to je záhada, nebo Ne, tak se tam teda jako nevyskytovali vůbec. není to, že by vymy zelý No, pokud, pokud já nejsem teda vylužitě paleontolog, jo, v té subsaharské Africe snad jako nějaký jeden nález, který o tom diskutoval byl, ale nějak jako masivně se tam nevyskytovali. V atlase se teda vyskytoval medvěd hnědý, který potom teda jako ta populace vyhnula jako na severu Afriky, a v Africe prostě medvědi nejsou ehm, a já nevím proč, tak jestli máte nějaké je. No ne, k tomu dodám, že no, oni prostě na té jižní polokouli jako obecně nejsou. A dobře, v Jižní Americe je jeden, jo, tak to je prostě věc, co už je, jestli jeden nebo nula je jako náhoda, jo. Prostě je to opravdu... Ale jsem třeba mluvil, jako, že ty se tam třeba dostali, že jo, ty ježci, jo, že jo, se tam dostali, jo. ale prostě měl se tam... Ale ono vlastně to, že ten, by do celý žní Ameriky, která jinak je super bohatá, tak se dostá jako jeden, který je navíc, že jenom v těch horách, že jo. Tak jo, jakoby ta Afrika vlastně z tohohle, když, když se to takhle srovná, ne, ne, jako z hlediska není, není zas tak jako jo, prostě jedem nebo nula už vyjde dost podobně, prostě je to severský zvíře, no, je to prostě no. dá, se říct nějak, dá se říct nějakým způsobem, jestli na hrubo, jako lokální populační hustota člověka do nějakých úrovni opravdu je tam nevyhryt nemůže, s tím vlkem je to trošku jiný, s tím to trošku takhle vypadá. No, je to e, jako složitá věc, podle mě jako, nejde ani tak jako o tu hustotu, jako tu distribuci, jo, že podle mě ta, ten rozdíl mezi Českem a Slovenskem tak velký jako nebude, ta distribuce je úplně jiná, že na tom slovenské je fakt zhlukovitější, no, že ty lidi jsou jako v té dolině, že jo, a v té hore už jako nejsou, takže pravděpodobně Uh, Jeho nějaká taková rovnoměrnost, třeba rozšíření nebo taková mozaikovitost, asi přece jenom. No, je to velké zvíře, takže pokud tam jsou nějaké větší kusy, prostě skutečně jako teda panenské přírody, tak pro toho mi je to jako výhodnější. No taky samozřejmě, pokud vím, tak já nejsem ta demograf, ale ta populační hodnota, se počítá vlastně většinou jako na ten průměr do plochy, no přece jenom ty hory, zase ta členitost poskytuje nějaké jako jo, větší komplex toho ekosystému, větší možnost nějak jako se skrývat a tak dále, no. Takže spíš bych řekl, že možná ta distribuce bude, bude to důležitější, ale asi takhle úplně od oka tu populační hustotu, nejsem schopný dát, ale asi nějaký limit tam bude, no, tak když si vezmete jávu, tak tam není skoro nic, protože prostě ty lidi jsou jako všude, takže někde se to asi lámat bude, no, když to třeba, nevím, to Rusko má tu populační ústotu jako lidskou minimální, takže pro toho medvěda je to výhodnější. Ale asi číselně, asi teď nejsem schopen, jako říct. No spíš jde o to, jestli jsou nějaký místa, kde by opravdu jako žili medvědi v velký populační hustotě lidí, asi, když moc se to Neuvědomu. Na rozdíl třeba od vlků nebo, že jo, prostě v Bombaji, v centru Bombaji jsou lehparti, že jo, ale ten medvěd, jak bych řekl, je možná to Japonsko, že jo, tam, to, tam prostě. Ale no, jaký jsou tam na tom spíš severu, kde ty no, musely. Tam zase nevím, no, nevím, samozřejmě, jako lo, to by se muselo přepočítat hmm. jako lokálně. Takže je to otázka, no ono samozřejmě ten, je to jako evidentní, jo? že taky se třeba mluví o tom, že ten medvěd přece jenom jako spíš to Optimum měl jako v tom list na smíšaném lese, protože ten přece jenom asi jako je uživnější. Tak třeba, nevím, Kalifornie má ve znaku toho medvěda, že jo, takové ty ta Evropa, nebo prostě ta nížiná část jako ten, té Ameriky a to jsou prostě ty oblasti, které jako první tam ta přířad za své, jo, protože ten člověk je jako osídlil, takže i ten merit bude trošku jako vytlačený, že jo? to, že to těžiště jako teďka v té, v té tajze, tak to bude trošku asi taky jako artefakt, no? protože myslím si, že ten smíšený mu bude jako vyhovovat, vyhovovat lépe. Dvojotázka, jak se vlastně rusové teda vstahují k tomu medvědovi, že jo? tam to mají? Všude, jestli jsem to pochopil, ne, to, akorát, že teda je to naředěný a rusové jsou taky naředěný, ale jako je to přítel nebo nepřítel? Jo, ono to má i praktický dopad dneska na tu politiku, že jo, předpokládám, že ty, kteří chtějí vyhubit Medvěda, jsou to ty samý, co teda by tam pozvali Rus, Putina, tak kdyby se, prostě řekl, kdyby se jim nějak sugerovalo, že, že si trošku protiřečej a že medvěd je, Jako kdyby prostě ruský velvyslanectví zaprotestovalo proti, proti tomu, tak možná, že by jako no, to tam utichlo. Jako tím neúplně jako neříkal jsem takhle explicitně, ale trošku tímhletím směrem jsem argumentoval v nějakých článcích i vlastně no, no. Jakoby tady. E, takže... Je to jako složité. No. No obecně, já bych řekl, že ten problém trošku je jako s tím, že jo, na tom západě začíná být takový ten trošku jako že, excesivní péče o to, o to bezpečí, že, jak se o tom dělají ty vtipy, jak se nemají dávat kočky do těch mikrovlnek a všude jsou teda nějaké ty varovné znamení, takže s tím jako s tím excesivním jako, zájem, od, od, zájemem o tu beč, bezpečnost moste a ten měřítko jako, úplně kompatibilní není a samozřejmě Obecně v tom ty rusové se s tím jako nepářou, že jo, zničí takže na nějaká bezpečnost práce, něco takového oni asi v trošku mají posunuté jako vnímání, že jo, to je teda to, to nebezpečí. Takže to už jsme se dostali k těm jako kulturním, kulturním záležitostem, zase kolují různé videa, jak prostě, když přijde lidmi dojet no, tak se nakrmí takhle z okna, jako pes, že jo, to není problém, že. Jo, takže já si myslím, že tamto vnímání není takhle jako, negat, jako vyhrocené, že jo jako jako u nás a ono. Um, jako obecně asi platí, že jo, ta zvířata vnímají prostě ten strach a ono těch přece těch predátorovních útoků, těch medvědů, jako moc, dobře, ten lední medvěd ano, ale u toho brtníka prostě, je tam spíš jako taková ta excesivní, jako to ta zvířata samozřejmě pozná ten stres, a tak dále, takže když je člověk jako v pohodě, tak jo, ta to soužití asi je jako snadnější, samozřejmě jsou i analýzy třeba toho kontextu, k jakému dochází třeba k tomu útoku. Většina jsou samozřejmě půlka jsou samice s mláďatama, to je problém, no, když člověk se dostane k té samici s mláďatama. Další půlka skoro jsou teda, e, ty psy, že jo? když člověk jako má, nemá psa na vodítku, tak může ten útok jako vyprovokovat. A potom další třeba Jo, že hodně lidí, třeba těch polovníků, nosí tu zbraň, to je taky trošku kontroverzní, jo? protože ty medvědi dělají takový ten bluff charge, že jako naznačí ten útok, aby člověka zahnali. ještě když jako, má prst na spouště, rupnou nervy, a postřelí to zvíře a pak on ho může jako zabít. Takže je to jako složité, obecně si myslím, že to tak vnímané prostě není. Jo? Tak jako takový problém. Jo, obecně ten vlog to je v podstatě, to nikdo neřeší, taková lepší lichka, že jo, medvěd to je kamarád, možná ten usuijský tyger to třeba jako no, je nějaký predátor, takže asi je to trošku jako posunuté, u nás je problém vlk, je to vidět, jo, u nás třeba vlk je vnímán jako nebezpečí, na Slovensku tolik ne, že jo, mají toho medvěda, ale v Rusku si myslím, že moc to vnímané jako problém není. Já v Rusku, tak taky mám jiný starost. To už je, to, to, bylo ono, to bylo Teď mi jenom napadlo ještě k té předchozí otázce, že ono opravdu to vypadá, ty jsi říkal, že jo, nížený lisnatý lesy, že to je jakoby to, to přirozené prostředí, to znamená, že ta konkurence s tím člověkem, tam mohla být jako opravdu jako od začátku velká jako konkurence jo. A tím pádem, jako dovíje si v té Africe, jako, ne, jako ten problém nebyl, že tam byly ty hominy, kteří jako, jo, taky všežraví byli teď, při nejmenším o ten medci teda opravdu konkurovali, že jo. No, tak samozřejmě, jako i tohle to, tohle to, jako mohlo hrát roli, to by člověk se musel podívat na to soužití. Aby mi se to nějak studovalo třeba v té Kalifornii, no, že tam někteří to prezentují, jako tu idylku, že jo, že tam teda ty indiáni s těma medvědema, jako, si nepřekáželi, ale jako to by člověk musel mít nějaká velká data, že? nakolik to teda jako byla konkurence nebo nebyla. A samozřejmě by člověk musel mít nějaké dlouhé časové období, že? Jak, to tam, jak to tam dopadlo. No? Takže takhle teoreticky těžko říct, ale samozřejmě no, ten běh toho člověka je jako velký. Jsou různé jako hypotézy. Teď jsem tě hypotézu, jak člověk by selektoval privací kobry, když se naučil učil házet tím poštěpem. Tady by tam měli před stracím je popřed přesně. O, o, o No ne, ale že jako konkurentní potenciální to jako zjevně jsou, jo, takže prostě. Tak, další ještě, máte? Nemáte, výborně, tak děkujeme ještě jednou. A.